Ні пафосу в голосі, ні змісту внутрішнього, ні творчого вогника. Не кажучи вже про журналістську пристрасть, той шал юначий, якого котрого чекали молоді комуністи, а організація їхня була в основному молода, нічим цим не почастував секретар з професіональним газетярським прізвищем. Головував Микола Вікторович. Поклавши перед собою годинника, звично зупиняв ораторів на півслові, коли ті дозволяли собі порушувати регламент. Правда, пожвавішали люди, коли голова оголосив підготуватися Елеонорі Макетівні. Нахилився Володя до затурканого відповідального секретаря. Чому так ожвавів зал, коли сваха назвав ім'я Елеонори? Бо геть усі цікають на її виступ, як на концерті тікає люд виходу Аркадія Райкина цитерапуньки зі степселем. Розвеселити Микетівна може. Капуста згадав, як під вікном вона так пристрасно з пафосом оповідала про ідеальне виховання своєї дочки Леокадії. А оце недавничко прокотилася чутка, ніби їхня діва явилась додому непорожньою. Привезла з кишенева цнотливій мамі байстрюка. Все та діва, котра за висловом Елі, не розуміла сутності чоловічого доторку до жінки. Було б краще, аби розуміла. Слово забирає товаришка Запритіліна. Елеонора Микітівна картинно підвелася. І враз стало закісно в кабінеті редактора, де завжди проходили збори, наради, летучки, засідання партійного бюро. Статура її справді вражала своєю. Безвимірною круглістю, ба неосяжністю Худорлявий кореспондент «Правди України», що в устах власної дружини проходив як Петрович Поруч з величною Елеонорою здавався якимось привіском, Наче підверстка в газеті, невеличка інформація під солідною статтею Одне слово почувався вельми незатишно, коли його значно більша половина схопила широкими долонями трибуну Худенький і весь зморщений повсякденними нелегкими пошуками всіляких негідників, казнокрадів, перелюбців, бюрократів, шахраїв, базік, хапуг, ворюг. Він став ще непримітнішим, як і головуючий сваха, увібрав голову в плечі, немов чекаючи удару. «Ну що ти сьогодні зморозиш?» Елеонора Микитівна не була б сама собою» коли б не вичекала хвилю по словах голови. Потім обвела значущим поглядом членів президії, немов закликаючи у спільники її майбутніх словесних візій, і відкашлялась артистично і інтелігентно. Я зі всією відповідальністю і гострою непримиримістю мушу заявити сьогодні. Хотіла сказати товаришу Свасі особисто, але передумала. І скажу при всіх конфіденціально – довіра до людини, а тим паче до творчої понад усе. Якщо вже ми самі собі перестанемо довіряти, а що робить шановний Микола Вікторович? Він працює і за чергового, і за літературного редактора, і за коректора навіть. Чому ви, Микола Вікторовичу, до всіх ставитесь з незрозумілим і образливим пієтетом? товаришу Гранкін замість того, щоби безпідставно реготати, взяли б та до доповіді краще підготувались. А то пробубніли, мовдяк, і сидите спокійно, добре знаючи, вас більше не оберуть секретарем. Ми мусимо сьогодні обрати таку кандидатуру. Чого ви знову пробачите витрішки продаєте? Плакати треба, а не сміятись. А як смішно, зановне Еленора Микітівно, що тоді? кинув репліку відповідальний секретар. Ораторка зробила паузу, дослухавши до кінця шепелявого Семена Семеновича. То смійтесь, коли вам смісно. Комусь хочеться мене збити з пантелику, але не розраховуйте на легкий аля фуршет не на ту напали. Коли хочете, то я зі всією відповідальністю заявляю, у нас нині цілий розсадник затискувачів критики. Навіть спокійний і завбачливий голова зборів не утримався від спокуси запитати ораторку, а чи не можна без натяків. Називайте прізвище, вказуйте факти. Гаразд! З пафосом сказала, о, ні, не сказала, а продекламувала, проголосила, як печаткою пропечатала. І повторила ще з більшою помпою, обіцяючи слухачам таке, чого вони ще не чували в цьому залі. Гаразд! при цьому володарка, могутнього торсу, так кресанула поглядом по голові зборів, кінжальним вогнем полоснула по овсянку, що ті сиділи до кінця пристрасної промови, ані чи чирк. Та й увесь зал притих, побоюючись пропустити, бодай, слово, чи красномовний жест, виразистий погляд на тренованих в інституті центрального мистецтва очей. Микола Вікторовичу витягла вона досить товсті, перепечкваті губи в трубочку, немов збиралася дмухати на гаряче. Я ніколи не думала, що ви такий мазохіст.